ریاض السالحین حدیث نمبرو پرون چکم حدیث من زکر کردیو پینزل سواش پگر سلوی نمبر حدیثو اغا حدیث نروستو چکم باب دے دو سوا یوش پیتو دو سو نمبر باب دے پھر دے باب کی حدیث نشتا باب او بیان و ما یجوز من الكذب باب ده په بیان داغه سکه چاغه جایز وی په دروغو کې بعضی زونه داسری چاغه بتوره بتوره جواز د دروغو د 파ره چې په داسو وختونو کې دروغ ویل شي دروغ جایز دینه علاوه دروغ منه دي نو د هغه په باره کې سو بیان کئ سشرتون ذکر کئ چپه دی شرطونو باندې د دروغو جواز شتا اعلامو پوهه علامه نووي رحم الله و انل کذبا وان کان اسلوه محرمن یقینن اگر کوي اصل داغه حرام اگر چې د دروغ اصل حرام دی فَيَجوز في باز الاحوال بشروط نجائز په باز احوال او کې په باز حالتونو کې بشروط د څو شرطونو دوه جنہ به جایز دي قد اوضح توه فی کتاب الاسکار او تا کې اوضح کړي مزای په کتاب الاسکار کې او ومختصر ذالک او داغي مختصر خلاصہ دا ر ان الكلام وسیله تن ال المقاصد چې به شک کلام وسیله د مقاصدو ته چې خبره د دروغو د مقاصد حاصلولو د پاره د یو ذریعه ده فکل مقصود محمود يمكن تحصيله بغیر الكذب نو ار یو مقصود چې داغي صفت قوله شي ممکن دی حاصلول داغي بغیر د دا دروغنا یعنی هر هغه مقصد چې دا غي حاصلول بغي د دروغو نه ممکن وي نو يحرم الكذب فيه نو پوهی کی حرام دي دروغو ویل پوهی کی وا الا يمکن تحصيله الا بالكذب او که څه ته ممکن نیوي حاصلول داغي مگر په دروغ سره نجاز الكذب نو بیا دروغ پوهی کی جایز دي خدا مباح ثم انکان كانت تحصيل ذلك المقصود مباحا کچرتا یقینا حاصل ول دغه مقصود مباح وی نو کان الکذب مباح ن کذب دروغ مباح وی و ان کان او ک دغه مقصود حاصل ول واجب وی نو کان الکذب واجبا بیا دروغ واجب وی فایز فایز تفاء مسلم من ظالم کچرتا پر شو مسلمان د ظالم نه ظالم ظلم کا او غیریده پخپلزان چه ماده ظالم وجنی کله چې مسلمان د ظالم نه پرشه یوریتو قتل او اراده و د اغه ظالم د وجلو زدی مسلمان او اخز مالی یا اراده و د اغستلو استلو د مال دا و او اخفا ماله او آیای پټ ک مال خپل د ظالم نه انسان او سوله انسان نو او تپوس سکری شو د یو انسان نه دغې په باره کې چې فلانې یا د فلانی مال په کم ځای ک پروت دی نو دغا فلانین پټکو او غماللی مله پټه چې ماته پته نو نوجببل قذب به بفا نوواجب د دررو په پټولو دغ سره وللی که انسان نه پدی چې په د کمره کلی او خلک په سرلاغلی دیبع اخ دا س لالی. هغه وخت لاسه نو دا جایز دي ولیکن نو هغه څه کې دي او وجني کته ته پټه چ دي چې دي کې مال لې مال کمز دی لري ما دا پټه راو په بانک کې خيرا هو پلاني سره دي دا ولې دا دی دي کې موجود دی او کار اخره کوي نو مال ته پټي نو په دا وخت کې دروغ پټول سری واجب دي چې دا دروغ بوي دي خير دا وکه دا جایز دي وکذا هم دانگی لو کان انده ودیتن کچر تو د صدا امانت واراد اراد و اراده او اراده ود یوزالم د اغستلو دا غ اغستل امانت نو وجبل کزیبو بیفایان نو واجب دی درو پ پټولو دا صدا چې ا غ امانت نو بیا واجب دی پ پټولو کې دا غ درو احوت فی هاذا کله ای و احتیاض د دې کې داده په ټولو صورتونو کې احتیاضا چې توریا وکي ای دیا چې توریا وکي د توریا معنا ده کوي ومانه توریا امانته تورې ده دا ای قصد به عبادتې ای قصد به عبادتې مقصودا صحیحا چې قصتو کې په عبادت سره په مقصود صحیح چه پخپل عبارت سرا یو صحیح مقصد واخلی اغا عبارت داگی نو مقصد تی صحیح واخلی لیسا ہوا کازباً بن نسبتِ الیهی چنیوی آغا دروغ جن ہا نسبت کولو سا الیهی آغا تا چه آغی مقصد تا پن نسبت سرا آغا خبر دروغو نوی لکد آغی یو مثال دا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا بادشاہ ہوئی خز و او صلوات چې دا استا سره نو هغه وی حاجی اوختی د زما اوختا نو اوخت په معنی د میسل مرাজি او اوخت په معنی د خور مرাজি نو هغه توريو وکړه د بادشاه مقصد داو چې دیو چې دا زما خور ده او دده مقصد داو چې دا زما په میسل دا زما په دین زما او دده میسل یو دی دین یو دی د زما په میسل ده لذا ستوریه دا دروغ کین راځي دا جائز ده و ان کان ناکاز بن فظاهر اللفظ اگر کوي دا دروغ په ظاهر د لفظ کې ظاهری الفاظو او دا ضروري هو بنسبته اله مایفه همو المخاطب او په نسبت صداغه ستا چې فهمي پاږبانی په کېږي پاږبانی مخاطب چې مخاطب کومه معنی اخلي نو هغه دروغ وي لك قتل اضافه کوي خو تو آغا نپیجنی صرف ستا نم آغا تا یاد بکر دے او ستا نتا پوسو کی چه ستا نم سر دے تو الله زمانم دے ستا نپیجنی خو ستا نمو یاد دے نو کتو تو بکر دے منتو خو تا وجنی نو تو تو زمانم عبداللہ دے نو پدی صورت کې دا توریش شوا زکر که دا تا مانا چې لے چه زداللہ بنده نیمه ندغه توریه شوزو خدا الله ند الله بنده او ار یودې پوجي د خپل نوم په زید او ت سوی زره الله بندای ما نداس د ورو خبره نه ده اواغه ته نه ده معنی واغ استلاب چدا دا د نوم دی حالان کی چدا د اغه خپل نوم اسم محض ده خپل نوم دغه بکرو عمرو فلانه او تاوی زمانوم سره عبد الله ده اوستانم استانم بلی ندای جایز دی دارنګي ولاو ترکت توریا او کې پر غو ده توریل یعنی کچا توریا پر غو ده واطلق عبارات الكذب او دو دروغ الفاظ ذکر کلو فليس بحرام فی ھذ الحال نو دام حرام ندی په دا حال کې ها حرام ندی په دې مقام کې رد و بدل. رازی. او بدل اگر چې پکې راځي نو کته یو شانوه او هغه بل شان اس بدی بانی یو مثال پیش کړي د روغو د جواز دلیل د पारा حدیث علم مکل سوم رضی الله تعالی نہ قال تضمکل سوم ولم اسمو يرخص في شين چې هغه نه دې اورېدلې د لرا چې جواز فتوا ورکړي نبی عليه السلام په یو شی کې د هغه زنا چې وایي خلق الا في ثلاثن نبی عليه السلام د دروغو په بار کې د جواز فتوا نداول کړي چې غني دروغ جایز دي هم الا فی ثلاثن پدری او زاینو کې نبی علیہ السلام دروغ جایز کړی دی که څوک یې نو جایز یو ثاني الحربا یعنی په جنگ کې کته ویل جنگ غټه د چا د جنگ د کفارو او د مسلمانانو شورو ده په میدان باندې خبر روان ده توبې لکه مسلمانان طاقت وردي او قرب زده مسلمانان ب طاقت عمومي او فتحه به عمومي او حالان کې هغه بالکل پسپا کیږي هغه شکسته هم کوي او تدخ خبره ځکه وکی چې مسلمانانو حفظلي او چت شي او مسلمانان په مخ کې لارجي او کته هغه د کمزورتیا خبره کې نه پساکيږي بیا نو په حالت د جنگ کی که دروغه پیغمبر پاکوی دا جائز دی چالا که فتحه دا چالا د مسلمان مانا مسلمان روان دی بس قریبه دا چه فتحه ملاوشو دا دویم والاسلاح بین الناس او اسلاح په من دا خلقو که اسلاح که خلقو ترمینزا دا دی مقصد داره چه دا دو کسانو جنگ راشی او دو کسان د یو بلخفری نو آغا یو و یلکا ګوره ستا باره کې دا خبره کوي چې ګوره ځله سره مینه دا الفت دی میلو سره سام ته دغ بیر تعریفونه کې چې ګورهغستا ډیر تاریفونه کوي او ته دغ سره خل چلږې حالان ک هغه دغ سره بد دی خو دا دریمګلی ته وي چې تو خو دغه سره بد چرېږي خو په ډیر مع دی دپاره د سلام او بلته و ماله ته دغه سرسواه او بغس کوې حس کېکیره کې حالان کې په تا سوه مع دی دله <مقام> در مقام درکړلې خ عزت درکړلې خ زید ورکړې ده مالو دولت درکړې ده دای کړې دای کړې نو هغه ته تعریفونه وکړي حالان کې هغه دا څه نه وي خو د پاره د دې چې اصلاح د دې دوالو کسانو منځ کې راولي نن خلک اصلاح نه کې نن خلک څنګه منځ کې ګټه وټکې خلک وایي کنه منځ کې ګټه وټکې یو خپل او بل او بل خبره بل تا یو بل له جدا کړې مفسد حدیث کې راځي دداشي انسان مثال داسه دی چې نبی له سلام زیات عذاب په قبر کې نمام تې چاته چغل خور تا دا دغه خبر اغته او دغه خبر اغته یو بل نه جدا کوي دا ډول مسکه فساد پیدا کوي دانوی یې خو داسره دانوی چې دغه دا دا خبره دته یوځیدو سلا اگر چې دا خبره پدکینی خویداغه تعریفونه هغه ته وږي داغه تعریف د تکي چې په خپل منس کې یو بلغه سکه رضا کې نو په داغه دروغو کې نقصان نشته دریم نبی علیہ السلام دروغ جایس جایز کړی وحدیث الرجل امراته وحدیث المرأه زوجها خبر د سړي د خپل خځه سره او د خځه خبرې د خپل خاوند سره څنګه خبرې کول خاون وي خځې تا چې زما ته سره ډې مینه د خدا شتهکه دا ټولې خځې یو خوا شي او تبل خوا نو تا د په د ټولو دنیا پهښدو خودو تا نه غوره کوم حالان کې داسې نه خاون د ښې نه خپه دی نه راه دی خواې تو ما ته دا داسې لکه د نور په شانزلیږي نو او دا د دروغو خبره دا صی نه کوي نو دغه جایز دی د پارزهکه چې د ښځ د سره میله پیدا شي اوښه خاون ته وي زده طول دنیا لکان سکوما تا چه خاون میزه دا طول الکان دو دنیا سریز پده طول پتابا ده نور کوما تا ما تا دور محبوبی تا ما تا دور خواقی احالان که خبر ده التالا داگه سینه دا, دا, دا پدی دروغ و ویلو که گناه نشتا دا جزا پار ده دی چه ده یو بل سر جول لاشی ولی چه خرز و خاون ده یو بل سر بگلاوی استاز و شاگر ده یو بل دو کسان دیوبل سره بګلاوی دا رنګې کلیو মহলاده دیوبل سره بګلاوی په جنگونو کې ګډووان واغکل فتحمومي نو په دې د روغو کې ها نقصان نشتا نبی عليه السلام دا ونګي دابل زمانه ور وستدل العلماء بجواز الكذب في از الحال به حدیث ام کلثوم انه ان سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولو ليس القذاب الذي يصلح بين الناس فيا من او یقولو خيرا اغه نبی علیہ السلام او دې چې نبی علیہ السلام نه دې دروږ جن هغه کلچاغه اصلاح کي د خلکو تمنزا دخل کو ترمنزا اصلاح کي فيا من او سيد خلکو ته خير لرا فيا من دې سيد خلکو ته خير او يقول خيرا یا وای دې د خیر خبره آغا دروغ داسی چې اسلام مقصدی خلقو تپاغی دروغو صداح اصلاح کیگی متفقن علیه زادہ مسلم فی روایت قالت ام کلسون ولم اسماوه یرخصو فی شین مما یقولو نا اللہ بیس الازن یعنی الحرب والاسلاح بین الناس و حدیث صدجول امراته و حدیث المراته زوجہ پوشی در غبی جایزی بلته بلتاوی ملگری یو بلتاوی مرستا خود دادا دا سی منکی اې چې دې درنګ ستولو بټ کې هغه ستاپه د زمایې ته له اړ شي ګدي پاش کې تاله او تر هغه سره بغو سکي مله ته دا هغه ستاپه د زمایې ته چې ته له لار شي سبق کې غیر حاضر و دغه غفلانی طالب یې سره د فلانی ملګري زمایې سره هم ځي په بیا د یو بل سره مينه کوي یا دې یو نه جب کې منډي بلې بل د جب کې منډي بل د چته نه خبر نشي ته یو طالب مخ کې و سره د کړې نه غونزا خیر این مور لاړ څو ورکی ککوړی ګونزاخی نو هغه با خو ما لیم پکې دا کول خو نو ماته هغه یو ځل وی چې یاده زما بیگ دي طالبان واله او سامان ته وخلې ما طالبان ته مه تاسو ورته بیگ دی وی یو یو دې ګونزاخی دې ورې ګونزاخی جب ډکیو داس روان شو په ولالې خړې نو موږ له هم پکې سشتاک نه یو موږ لمړی کی کنه نو موږ دې ګونزاخی راغې سمته می خړی نو می تاسو و دې کاو هوا یې هغه لګونه میچلو یو یو بده ورکړې نو خیر دی نو داسې سیزم نه چته راوړې ځان لا او ار شه ځان غوړینې ټول په کیسه کاوه پوه شو نو په دې طریقې څلغه خبرې کول دا جایز او سر اوس